وقال ربكم ادعوني استجب لكم فرëndëruar qoftë Allah subhanahu wa taala se padoshim të gjitha adhurimet dhe përkushtimet i takojnë vetëm Atij vetëm Atë e adhurojmë Atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë vetëm tek Ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje që të në ruaj nga gjithë shka që nga ka noset në dyna dhe në akiret, vetëm të ka i kërkojmë që të na forcoj dhe të na uzoj në rrugën e drejt. Sepse imi të bindur që atë që Allahu Azze o Gjell e ka uzuar në rrugën e drejt, duke i mundësuar diturit të sakt, të pastër, të sigurt dhe sinceritet në punë, përkështuar ati, a i është i uzuar në rrugën e drejt dhe askush nuk mund të devjoj nga e rrugë. Zato që Allahu Azza wa Jall ka lënë në humbie, e ka privuar me drejtsinë dhe urtsinë e tij, nga dituria, dhe Allahu Subhanu Teala askush nuk privon nga dituria dhe nga mundësia për të huxuar në rrugën e drejtë. Por njerëzit janë ata që, eshtë ftes në atë që në humbje, e shpërfillin ftesën e Allahut Azza wa Jall. Ata që Allahu Subhanu Teala ka lënë në humbie me drejtsinë e tij dhe me diturinë e tij, ai është i humburi dhe askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Nuk ka dyshim se Allah s.t. i kryoj njërzit, i kryoj robrit dhe kryesat me një qëllim të lartë. I kryoj që ta njohin atë të fillimisht dhe ta adhurojnë si një të vetëm. Pra Allah s.t. si kur se thot në jetë të kuranore, o ma khalak të l'gjinnë o l'insa illa li a'budun, nuk e kryova gjinnë dhe njërzit vese që dhe ma adhurojnë. Ma u rridu min hun mirë rizqin, o la u rridu e një të imun. Nuk dua për tyrë ndonjë furnizim dhe as nuk dua që ata të më ushqejnë. Inna Allahu huwa l-zaqur qowatil ku metin. Padumishim Allahu është ai që furnizon, i fuqishmi, me fortë të madhe. Allahu subhanahu wa taala. Kështu Allahu xhelaluhu është ai që krijoi krijesat, kujdeset për ta, i furnizon, rregullon dhe administron çështjet e tyre. Dhe është ai subhanahu wa taala që zbrit librat në shpalljet, dërgon profetët, sjell udhëzimin ndër njerëz, ndërsa robrit kanë si detyr vetëm që të njohin Allahun subhanu teala dhe ta adhurojnë atë ashtu sikurse ai ka përorësuar nëpërmjet profetëve dhe shpalljeve. Për kjo është marrëdhënia e robit me Allahun subhanu teala. Allahu xhelashanu është Zoti gjithçkaje, ai që ka të gjitha në dorë dhe për kujdeset të krijesave të ti, tij, kurse ne jemi krijesat e Allahut azza xhel. Çdo gjë tjetër veç Allahut subhanu teala është krijesë, ka nevojë për Allahun subhanu teala, ka nevojë për mëshirën e tij, për kujdesin e tij. E pra që këtu, vjenë rëndësia e madhe e kuptimit të këti fakti. Duhet gjithë njeri të kuptoj se është robë zoti. është robë i dhe kryese a Allahot Azevogjen. Dhe gjithmonë kanë nevoj për ta. Këtu vjenë rëndësia e tërgimit të varfëris dhe nevojës që ne kemi për Allahot Azevogjen. Dhe përkërish këtu konsiston dhe ajo luftje që ne të ta kemi subjekte e misionit të sotëm dhe që është përkërish të fjala la haule o la Për kjo është një fjalë e cila tregon se robi ja ka lënë në dorë, ja ka parashtruar të gjitha nevojat e tij, gjithçka nga çështjet e tij ja ka lënë në dorë Allahut subhanahu wa taala. Pra është lënë në dorë, në dorën e Allahut azza wa jael e të gjitha çështjeve të tua duke u distancuar nga forcat, fuqit, hilet, mundësitë tua si krijes. Sepse vetëm Allahu subhanahu wa taala është i pushtetshëm, ai ka të gjitha në dorë. Dhe ne nemi krijesa, të varur apo ti, dhe jemi thjesht të detyruar dhe urdhëruar që ta adhurojmë Zotin ton Subhanuhu Teala, sepse vetëm në këtë mënyrë do të rregullohen çështjet tona, do të rregullohet mbarvajtja e jetës sonë në këtë dynja dhe sigurisht edhe shpresa jon për shpërblim dhe përjetësinë mes të përjetësisë në xhenet, mirësive dhe gjenetit, është të xhenetit, është lidhur ngushtë pikërisht me këtë pozicion, me pozicionin e robit pafuqishëm, i cili ja ka lënë të gjitha çështjet e tij në dorë Allahut Azza wa Jalla. Pra kjo është fjala la haula wala quwata illa billah. Kjo është fjala që tregon dorëzimin e plotë tek Allahu subhanahu teala dhe distancimin nga forcat e tua. As kush nga krijesat nuk ka mundësi vetës e ti ofrojë vetes të ti ndonjë të mirë, nëse Allah, vetëm nëse Allahu subhanahu teala ja jep dhe dhuron ata të mirë. Dhe as kush nga krijesat nuk mund të shpëtojë nga ndonjë e keqja, vetëm nëse Allahu azza wajel ia mundëson dhe e ruan dhe e strehon nga ky e keqja. Pra vetëm Allahu subhanahu teala është ai që shpërndan mëshirin e tij dhe shpërndan riskun mes krijesave. Sigurisht tho e thot Allahu Azza wa Jell, ne humi ata që kemi shpërndar mestyre jetesën e tyre në jetën e kësaj dhunjaje. Pra gjithçka që ka lidhje me jetën e kësaj dhunjaje është Allahu Subhanu Teala ai që e ka shpërndar dhe është për mëshirin dhe bujarisin e Tij. Po ashtu, edhe ajo çka ka lidhje me ahiretin përsëri është dhurat nga Allahu Subhanu Teala, por duhet të dihet si të kërkohet dhe ti lutesh Allahut që të ta dhurojë. Çto për këtë fjalë është e njëjnësi e shumë të madhe sepse sikurse se tham përbën thelbin e marrëdhënies së robit me Allahun Azza wa Xal. Prandaj çdo njeri duhet ta kuptojë se nuk ka mundësi që të kalojë nga një gjendje në një tjetër vetëm me forcën dhe ndihmën e Allahut Azza wa Xal. Pra çdo kush që është në mosbindje ndaj Zotit, në mohimin e tij, në idhujtëri, apo përrisht në mohimin e Zotës pronutare dhe poshtërsi Në Allaht azza wajel nuk mund të ndryshojmë nga kjo gjendje për të udhëzuar në rrugën e drejtë vetëse me ndihmën e Allaht subhanahu wa taala dhe me vullnetin e Tij. Prandaj vetëm atij duhet kërkuar udhëzimi. Dikush që është i sëmurë nuk mund të shërohet pa lejnë Allaht subhanahu wa taala. Dikush që është i varfër nuk mund të pasurohet pa lejnë Allaht subhanahu wa taala. Dikush që është në nevojë, në mangësi nuk mund të dalë nga kjo nevojë dhe nuk mund të plotësohet vetëse me ndihmën e Allaht azza wajel. Pra nuk ka ndryshim të gjendjes, nuk ka forcë, nuk ka pushtet vetëse me ndihmen dhe vullnetin Allahus përnotala dhe pushtetin e ti. Pra ndaj, kjo është thelbi i kësaj fjale. Pra, la hable u la kuvete, illa billah. Ajoj që Allahus përnotala e dëshiroj, egzistoj. Dhe ajoj që Allahu azze o gjel, nuk e dëshiroj të egzistoj, ajo nuk ka për të egzistuar kur. Ma ashe Allahu ken, wa ma lem jeshe, lem jekun. Pra kjo është informullë që e beson gj Në debesimtarit drejt Ek Allahut subhanahu wa taala, të gjithë besojmë në caktimin e të mirës dhe të keqes, ne besojmë që jemi të lirë në përzgjedhje, por besojmë gjithashtu se gjithmonë ne kemi nevojë për ndihmën e Allahut azza wa xal. Ne nuk mund të veprojmë, nuk mund t'i ofrojmë vetes ndonjë të mirë pa ndihmën e Tij subhanahu wa taala. Ne nuk mund të shpëtojmë veten tonë nga një e keqe apo të afërmind apo çdo që ne duam vetëm me ndihmën e Allahut azza wa xal. Prandaj kjo është një fjalë e cila sa herë që përsëritet Ngulit në shpirtin e robit pikërisht të varfëri dhe varësi tek Allahu Azza wa Jall, ashtu sikur s'i takon të jetë një rob i varfër dhe i nevojshëm tek Allahu Subhanu Teala. Madje, nëse ne do të vepronim të kundërtën, kjo do të ishte në dëmenton dhe ne patjetër do t'i kalonim kufijtë dhe do të meritonim ndëshkimin e Allahut Subhanu Teala. Foth Allahu Azza wa Jall, yriu thot inal insana la yatqa, yriu i kalon kufit, thot Allahu Subhanu Teala. Errua e husteghna, sepsa i shikon dhe mendon se është i pa nevojë për azitjetër, pra nuk ka nevojë për Allahus përnë të ala. Mendon se i ka dhe gjitha, duke haruar që jetën të ka dhe në Allahus përnë të ala. Ditorin që jetën të ka dhe në Allahus përnë të ala. Fëqin të ndë trupore, e, intelektuale, shpirëtërore, gjithë shka që posedon të ka dhe në Allahus përnë të ala. Pa ndihmë në ti, i askushi. Nëse dëshiron zoti jeton, nëse dëshiron Allah, demi afta sidën tua. Prandaj duhet që robi vazhdimisht të fjalë ta përsërisë dhe të kujtojë pozicionin e tij të dobët në këtë gjithësi. Sigurisht që kjo fjalë ka dobi të shumta. Padoshim edhe për këtë janë transmetuar hadithe të shumta nga profeti sallallahu alejhi vesellem, që na tregojnë se kjo fjalë duhet me patjetër të sillet vazhdimisht në vëmendjen e çdo adhuruesi, sepse vetëm në këtë mënyrë do të rregullohet gjendja e tij dhe marrdhënia e tij me Allahun subhanuhu. Vetëm në këtë mënyrë, robi do ta mbajë pozicionin e tisit rrob Zotit, si Zoti, i si nënshtruar i varfër tek Allahu Subhanu Teala. Ose në të kundërt, ai do të mendojë se është i panevoj, i ka të gjitha, nuk ka nevojë fare për ndihmën e Allahu Subhanu Teala, dhe në këtë mënyrë ai do të largohet dhe do të kalojë kufijtë, sigurisht se u cituan ajetin me sifër. Sot profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem do të shpjeguar dobinë kësaj fjale. Pra thotë Adoni tu tregoj për një fjalë e cila është thesar, prej thesareve të xhenetit. Sa proveti sallallahu alejhi dhe sellem, la haula wala quwata illa billah. Pra nuk ka forcë, la haule nuk ka ndryshim të gjendjes, ola quwe dhe nuk ka forcë, fuqi, pushtet, illa billah, vetë me Allahun subhanu te ala. Kur jemi me Allahun azza wajel, vetëm atë mund të ndryshojë gjendja nga e keqja për mirë, mund të kesh fuqi dhe pushtet që ti të ndryshosh dhe të arrish synimet pik e piksynimet dhe dëshirat e tua. Qovshën ato që kanë lidje më dujan, qovshën ato që kanë lidje me akireti dhe përjetësin. Elkenz, Kela Kenz, pra, uh, thesar është një pasuri e groposur e fshehur. Dhe zakonisht janë pasurit më të vyra, më të qmuara të cilat fëshihin dhe ruhen. E pra, më ndoj që gjeneti ka gjitha të bukuri dhe uh, kënajsi të mërkullushme. Atër e qëfar më ndonë për thesaret e gjenetit? Kur xheneti është aq i bukur si thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, pra aty asu nuk e kanë parë bukuritë e xhenetit dhe mrekullitë përpara tij. As veshje i ka dëgjuar dhe as zemra e e njerëzve nuk ka shkuar dhe nuk e ka menduar as fantazia e tyre. Pra mendoni se si do të jenë kunuzet, pra fesaret e xhenetit. E pra la hawla wala quwata illa billah është një fjalë që mundëson robit të ketë shumë fesare të fshehura për të në xhenet, që ai të kënaqet në çdo moment qi e kaloi do më në përjedhimin e xhenetit. Allahu subhanahu wa taala na bëj nga banorët e xhenetit me mëshirin e tij dhe bujarinë e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që tregon për rëndinë e kësaj fjale, thot Adoni i tju tregoi për një portë, për portave të xhenetit. Than po, atëherë tha profeti sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim gjendjes dhe nuk ka forcë veçse me Allah. Pra kjo është një portë. Më sipër e përmendëm që është thesari i thesareve të xhenetit. Por çenka dhe port për portat e xhenetit. Pra sigurisht është porta arjan, pra porta e gjerimit, porta e namazlive, porta atyre që bëjn xhihad, porta sadaka dhanësve, as dhe porta e la haula wala quwata illa billah. Është portë nga portat e xhenetit. Llut Allah subhanahu wa ta taala nafus nga këto porta të xhenetit me mëshirin dhe bujarinë e tij. Pra, domethënë se kjo është një shpërbim vërtet, do të themi, i madh. Gjithashtu është përmendur nga më shumë se një prej tabirinëve që Fjalla la haula u la kuete illa billah, është nga të fjallë që mbeten të ka Allahus përnu të ala dhe shpërblimi tjyre shumë i mathë. Pra janë të të qëquen el bakiatu salihat. Se thotë Allahus përnu të ala anor, në jetë kur anorë në surën kefë, mës nga bojë, pra el bakiatu salihat janë më të mirë atë e këzotë i ytëtët, si shpërblim dhe dhe sevapë. Kështë në të bakiatu salihat, prej tyre, si pas mendimi të shumë prej sahabëve, është dhe f mes të cilat vaj është gjithashtu dhe subhanallah, elhamdulillah, la ilahinallah, Allahu akbar, dhe mes ture se kështë me përmandim, la hawlën wa la kuvete, illa billah. Këto janë fjallë, të cilat mbetet shpëblimi ture të e këllahu azza u gjerë dhe shumë i mathë, rrejnë shumë më të mirat të këllahu sëpëna vë ta'ala, se shumë e shumë mirësit dhe tjera kë njërzit sënojnë. Sigurisht që la hawlën wa la kuvete, illa billah, është eligjëruar në islam që të thuhet në çdo gjendje, pra në çdo kohë, sepse ne gjithmonë në asnjë çast nuk mund të jemi të pavarur nga Allahu subhanahu wa taala, nuk mund të jemi të pa nevojë për ndihmën dhe suksesin e dhënë prej tij. Por sigurisht ka disa momente të veçanta, të cilat më së shumti ajo duhet të përmendet. Shumë njerëz dhe në këto raste do t'i përmendim në vijim, inshallah, disa raste më të rëndësishme. Shumë njerëz e përdorin të fjalën, pra ala hawla wala quwata illa billah. E përdorin jo në vendin që i takon. E përdorin shumë njerëz në rast kur ndodh një fatkeqësi. Për kur ndodh një fatkeqësi ose një shqetësim i madh ose një spror shumë e madhe, ata e thon këtu fjalë jo për të kërkuar durimi nga Allahu subhanahu wa taala, pra që Allahu subhanahu wa taala të i ulëzojë me durim dhe të jap forcë që ata ta ndryshojnë gjendjen. Nuk e thon në këtë kuptim, por se e thon thjesht për të shprehur dëshpërimin e tyre dhe keqardhjen. Prandos fatkeqësia thon la hawla wala quwata illa billah lukë thon që o zot më jep forc më jep durim që un ta kaloj këtë provë dhe të fitoj shpërbimin tek ti por se e thon tamam si sizë thoshin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pra kur thënë ndodim fatkeqësinë themi ne te allahut jemi dhe tek ai i kthehemi kta e përdorin këtë fjalë pra la haula wala kuvwete illa billah e përdorin në vonë dinë duhur fjala la haula wala kuvwete illa billah është një fjalë mbështetjeje ne kërkojm mbështetjen e qallahut subhanahu tala kërkojm forc fuqi që ai të na ndihmoj dhe ta ndryshoj gjendjen tonë për më mirë pranë të gjitha aspektet që ne kemi nevojë, por jo ta shprehim këtë në formë keqardhjeje ose në formë, domethënë, të shprehjes së dëshpërimit ton ose të trishtimit. Pra, nuk duhet të përdorim në një rast të tillë. Sigurisht, domethënë kjo është një fjalë e cila tregon sinqeritetin e robit në mbështetjen e plotë tek Allahu subhanahu wa taala. Thotë shekhu i Islamit Allahu mëshiroft, që Islam, Allah, Mshiroft, jam medituar thellë në lutjet që ne i drejtojmë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kam gjetur se lutja më e rëndësishme dhe me dobishme është të lutështë Allahus përnë të ala të të ndihmoj që dhe veprosh gjithë shka me të cilë nga i kën aqe pra të të ndihmoj në adhërimin për kushtuar nga e Allahus përnë të ala dhe e kam par në surën Fatiha thotë Shagull Islam Allahun Shirof e kam par që vërtet lutja me rëndësishme e kësa është i ja ke na abudu vë i ja ke në stein vetëm ty të adhërojmë dhe vetëm të këti në nd Sikurse ishte opinioni dhe rezultati i meditimit të këtij dietarit të madh, pra fakti që duaja më e dobishme, më dobifurse është ti lutesh Allahut pranutare të të ndihmoj që ta adurosh atë sa më mirë. Dhe kjo lutje pikërisht është thelbi i lutjes së Fatihas. Pra ia ja, ken'abudu ve ia ja, ken'z vetëm të ta adurojmë dhe vetëm të të ndihim kërkojmë. Pra kërkojmë ndihmë për çfarë? Kërkojmë ndihmë O Zot, që ti të na udhëzosh në rrugën e drejtë, ta forçosh udhëzimin rrug në drejt që ti të na udhëzosh të na ndihmosh në këtë rrug. Prandaj dhe la haula wala kuvwete ila billah është pikërisht në këtë fushë veprimi prap. Ne i kërkojmë Allahut subhanahu te ala që ai të na ndihmojë që ne të ndryshojë gjëne jo për mirë, pra nga e keqja të kalojmë tek e mira, nga mosbesimi në besim, nga hipokrizia në sinqeritet, nga ignoranca në detyri, nga plagështia dhe lënja e detyrimeve nga Zoti subhanahu te ala në vullnet dhe ambicet të forta të mjaftushme për plëcuar të gjitha dëturime që kemi ndaj Allahu të zëvë gjell dhe ndaj kërjesave rëndaj dhe është lutje shumë rëndësishme gjithashtu la haula u la kuete illa billah përdoret edhe në kohën kur muazini thot hajja alës salah dhe hajja alël falah rasajlë që muazini thot hajja alës salah hajja alël falah në themi la haula u la kuete illa billah dhe urtsia që ne themi këtë fjalë, thotë Chehib ibn Baz Allahu mshiroft, se robi është i dobët dhe nuk ka mundësi, nuk ka fuqitet që ai të shndërrohet dhe të kalojë nga një gjendje në një tjetër, sepse robi kërkon qetësinë, kërkon rehatin dhe nuk kërkon preokupimin, do që të jetë i çliruar nga çdo lloj detyrimi. Por në këtë dynja Allahu subhanahu wa taala ka vendosur të na provojë dhe kërkon Allahu azhaja që ne ti përkushtojmë atij adhurime dhe këto kërkojnë një lloj mundimi dhe impenjimi. Prandaj robja ka të vështirë të kaloj nga një gjendje në një tjetër dhe gjithmonë kërkon ndihmën e Allahut Azza wa Jalla. Prandaj kur ai thot haji ala salah, kur muezin i thot e jani në namaz, e jani në shpëtim, ne menjëherë tregoi mbarfrin ton dhe varrsin ton tek Allahu subhanahu wa taala. La hawla wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim të gjendjes dhe nuk ka forcë veçse me ndihmën e Allahut. Pra un kërkoj forcë zotit tim që të më ndihmoj të shkoj të fal namazin me xhamat, të shkoj në xhami dhe të falem Dhe të plotsoj këtë detyrim që kam ndaj teje si adhyrim, edhe të zbukurohet dhe të ndihmohet, domethënë jeta ime në këtë dynja. Prandaj kjo është lutësia thek mbi bazë Allahum Sheroft, sepse robi gjithmonë ka nevojë për e, forcën dhe ndihmën e Allahut Subhanu Teala, sidomos në rastin e faljes së namazit dhe për kushtimin e adhyrimeve. Sigurisë është edhe ajo lutja tjetër, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Zot, mund të më ndihmosh që të të përkujtoj sa më mirë. Për të jemi mirënjohës dhe falëndërues sa më mirë dhe të, të adhuroj sa më mirë. Pra, ne i kërkojmë Zotit që gjithmonë ai të na ndihmojë dhe pikërisht kur thot Haja ras sala, Haja lel falah, ne i kërkojmë që të na ndihmojë që ta kryejmë namazin sa më mirë. Gjithashtu në rastet që përdoret la hawla wala quwata illa billah, as gjithashtu edhe në rastin kur dikush ka frikë se merr mësuesh diktjetër. Pra, nëse dikush shqetësohet dhe friksohet se mbase e merr mësuesh dikë, dhe ha mësuesi thon fjalës Pra në këtë rast duhet të thën Mashallahulakuata illa billah. Pra duhet që robi të thotë këtë fjalë në mënyrë që të mos dëmtojë vllajën e tij apo njerëzit që ka rreth rrotut. Kjo është një prendje domosdoshmë, edhe nga fjala e Allahut subhanuhu teala kur thotë pse ti kur hyre në kopshtin tënd, është historia që përmendet në Kur'an, aty dy vjetve që hyn në kopsht dhe nuk tha Mashallahulakuata illa billah dhe djegti kopshtin që ushqetrua pra ai kopsht. U dëmtuar Për Allahun Subhanuhu Teala thot, përse kur hyre në kopshtin tënd, nuk the mesha Allahu la quwata illa billah. Masha Allah, çfarë dëshiron Allahu. Nuk ka fort vetëm me ndihmën e Allahut. Far kur ti shikon diçka të mirë, e cila të gëzon ose diçka, qoftë edhe pasuria jote, qoftë edhe fëmija jot, qoftë edhe gjithçka që e ke ti. Ti ngazëllesh, kënaqesh dhe gëzohesh me mirësiqen që ka dhënë Allahu Subhanuhu Teala. Por duhet që ajo të mos godit edhe të mos prishet nga syri dhe nga nga shikimi jot. Ather do thuash me inshallah, çfarë dëshiron Allahu është. Ja dedikon, ja atribon Allahut subhanu te ala këtë mirësi dhe thua që nuk ka fuqi vetëm ndihmën e Allahut azh. Në këtë mënyrë ti e ke ruajtur mirësinë që të ka dhënë Allahu subhanu te ala. Gjithashtu, kjo lutje dhe ky përkujtim përdoret edhe në rastin kur ne dalim nga shtypja. Thot profeti sallallahu alejhi vesellem duke na mësuar se si të lutemi kur dalim nga shtypja, thot bismillah A pra do të themi bismillah tawakkeltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah ai chetot fjal thot profeti sallallahu aleihi ve sellem kur del nga shtypja ather shejtani mallkuar thot kur e digjon kte fjal nga robi i allahut azza wajel thot kufite wa uqita wa hudit pra te mjaftuan kte fjal u ruajte pra je i ruajtur per sa koho te kthehesh wa hudit dhe udh zova ne rrugen e drejte Pra me vete, ke begatin e Allahu subhanahu wa taala, ke ruajtjen e tij, ke suksesin e tij, ke udhëzimin që ti jep Zoti xheleshanu, ke dhe mbrojtjen dhe siguranin edhe nga Allahu azza wa xal. Ti e rruajtur nga shetani mallkuar. Pra kjo është një vërtet një shpërgjim shumë i madh për një fund shumë të vogël, por që kërkon interesim dhe impendjim nga ana jone. Gjithashtu, pasi përfundon ushqimin, themi siç na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahil ladhi at'amanihi Hadha o rëzakanihi min gajri haulin minni Vela kuwa Pra i që thotë falendërin minë të kunë Allahu I cili më dhaj që të ha këtu ështim Dhe më funizoj mua Min gajri haulin minni Pra pa shpenzuar forz nga anajime dhe pa fuqi Pra pa u dëtruar të lodhe mund dhe të shpenzoj Fuqi dhe pasuri Atëherë thotë profetë s.a.ll. Më hufira le huma të këtëme minë dhembi Pra kushe falendërin zotin dhe të regonë që gjithë këto funizime dhe mirësit ka në ardhën nga Allahot e Zëvëgjel, pashpenzuar ne nga forca tona ose, e se në fund fundit gjithë shka është për Allahot e Zëvëgjel, atëherë ati i falën gjënafit që kanë kaluar. Hamdullillah, kjo është vërtet një shumëlim e cilë nuk duhet në glizhuar. Pa dëshim, kjo fjal është vërtet një fjal e cila duhet medituar në të dhe duhet robi vërshdimisht tjetë hujdeshëm që e vazhdimisht i lutet Allahun subhanahu teala nëpërmjet saj, por edhe ta ndiej peshën e kësaj fjale. Gjithmonë duhet të ndiejmë që kemi nevojë për Allahun azza wa jall. Dhe duhet t'i kujtojmë vetes tonë se nuk ka fuqi, vetëm ndihmën e Allahut azza wa jall dhe ne gjithmonë do të kemi nevojë për Allahun subhanahu teala. Prandaj të mos e prishim këtë marrëdhënie tonë me Allahun azza wa jall dhe të mos e shkatërojmë atë nëpërmjet gjunafeve tona. Por edhe nëse ne kemi bër gjunafe, dhe nëse ne kemi gabuar në ndërtim apo në një tjetër Le të kujtojmë gjithmonë sepse gjithmonë fjala la haula wala quwata illa billah do të jetë bashkulltara jona me mirë, për sa i vërtet ndihmës që do na afrohet nga Allahu Azza wa Jall. Nëse jemi në mes gjunafesh edhe nuk mund të skuputemi dot nga ato, nëse themi la haula wala quwata illa billah, padoshim që do të na mundësohet të ndryshojë gjendja jonë, sepse ndryshimi i gjendjes vjen vetëm me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Dhe forca është vetëm nëpërmjet Zotit Subhanu Ta'ala. Sa e sa punë të vështira janë lehtësuar në përmitë kësaj fjale. Ma di të regohet që kur janë urdhëruar me lajke që mbajnë arshin që të mbanin arshin e Allahu s.p.a. Ata u të regohen pa fuqishëm. Dhe ajo fjale që ata kanë thënë për të mbajtur arshin e Allahu të zëvëgjel është fjale a la haula o la kuvete illa billah. Pra nuk ka ndërshin të gjendis dhe nuk ka forcë vetëse me ndihmë në Allahu s.p.a. Dhe kanë mbajtur arshin e Allahu t Kjo arsh është kërije sa me ma dhe Allah s.a. që ka kërru në Zotë i Gjeleshan. Dhe madje, një për me legve që mban arshin Allah s.a. Sikur se ka thëmë profetis s.a. Hapsira mes butësis të butës e veshit. Dhe shpatullës e ti, ërstit të, të dhe tosh, ka që ka që vite. Pra të flutëroj në Zotë, ka që ka që vite të gjata. Kështu pra, kjo fjalë, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pa do të shinim dhe meditojmë vetë për kushtohemi ta themi sa më me bindje dhe përkushtim. Do sallaahu na zeu xhel të na jap forcë dhe gjithmonë të na bëj të kujtojmë të faktin që ne jemi robër të Tij dhe nevojë gjithmonë për mëshirën e Tij. Allahu subhanahu teala është për natyrë që janë bamirës dhe i përkushtohen dhe dedikohen Allahut azza wa jall. Qëndroni për pjesën e dytë të këtij emisioni për diçka që ka lidhje me temën. Allahu ju shpëlbef me të mira. Allahu ju nderoft. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ Bismillah, elhamdulillah, wassalat, wassalamu ala Rasulillah Një dit të këprofeti sallallahu aleyhi wa sallam vjen një nomad dhe afrojt e kaj dhe i thot më mësoj dhërgu arri zotit një fjallë që unë të them në përmjës të cilës të adhërojë Allahu sallallahu aleyhi wa sallallahu Tregoj për kushtimin ndaj tij. Dhe të më ofrojën të mira të dunjas dhe të ahiretit. Pa tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, la ilaha la illa allah wahdahu la sharika leh. Nuk ka të dhuar tjetër me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashoq. Allahu akbar kebiran. Allahu është më i madhi me madhështinë më të madhe. Walhamdulillah katiran. Ne falëndërime dhe lavdia dhe hamdet i qofshin Allahut të shumta. Wa subhanallahi rabbil alamin. The idlir e pastër është Allahu subhanahu teala nga çdo emet. Ai është rabbul alamin, pra është Zoti i botrave. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aziz al-hakim. Do ka ndryshim të gjendjes dhe nuk ka forcë vetë me Allahun azauxhel i cili është al-aziz al-hakim, pra është krenar, do është i urti, krenari i urti. Prap profetit er salam mësoi që thotë të fjal në mënyrë që ai të arri atë që synonte. Sa qe Arabi, të gjitha këto janë për Zotin tim, sikur u përmend, të gjitha janë lëvdata për Allahun subhanu teala, dëshmitiesë njëshmërisë së Ti, dëshmitiesë dobësisë tonë dhe nevojës që kemi për Allahun subhanu teala, e tjera si këto, atëre për mua, çfarë ka? Pra këto janë për Zotin tim, po për mua, çfarë më këshillon diçka që të lutem dhe ajo të jetë për mua? Sa Arabiu i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, thuaj, Allahumma ozotin tim, o jadruari im, më fal mua. Më mëshiroj Mu dhe zo, me jep shëndet të mirë dhe ruajt e nga gjithë shka e keqe, u rëzdukni dhe mu funizo me gjdo të mirë. Këtë hadit e trasmetohen imam muslimi. Imam e Budahudit në trasmetimin që si Allah i ka një shtes ku thuhet që profetis Allah a.s. pasi i tregoj këto të, të cilët a i duhet i thoshtet dhe të adhonon të zotën sëpënavë të ala, tha pastaj, me dë vërtet, a i ka mbushur duart e ti me të mira. Dën transmetimin e Imam Muslimit thuhet Profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem i drejtohet atij dhe i thotë: Me të vërtetë, këto fjalë që të drejtova dhe të mësova, të mbledhin dhe të gulumlojnë para teje të mirat e dynjasë dhe të ahiretit tanë. Pra nëse i thua këto, i ke mbushur duart me të mira dhe ke mëncuar vetë stënde të mira të mirat e dynjasë dhe të ahiretit. Ky hadith fillimi i tij është thana, pra është lavdërim për lëvdim për Allahun Azza wa Jall, ashtu sikurse është dhe edukata e lutjes. Dhe kjo është një edukat që mësoi profeti sallallahu alejhi vesellem këtij sahabiu, pra e mësoi që fillimisht të lavdëroj Allahun azza w xel, duke dëshmuar që ai është një vetëm dhe i pa shoq, duke madhëruar Allahun subhanahu teala, duke lavdëruarën thurur hamde, duke edlirsuar dhe duke dëshmuar pastërtinë e tij nga çdo emet, dhe duke shprehur varfërinë dhe nevojën tënde për Allahun azza w xel, pra duke thënë la hawla wala quwete illa billahil azizil hakim, pra varfëria do të bësi ngjiran dhe krenaria dhe urtësia nga ana tjetër që është krenaria e Allahut Azza Jazzel dhe urtësia e Tij. Kjo është për fillimisht është lavdërimi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vijnë lutjet. Pra, së dyti, pjesë lutja e cila sigurisht që janë lutje që janë shpjeguar në misionet e kaluara, lutja për falje, për mëshirë, për udhëzim në rrugën e drejtë, për ruajtje dhe për një shëndet të mirë, trupor, shpirtëror, mendor dhe për një funizim halal, të pastër, të mirë, të lehtësuar, dhe të këndëshëm dënjadhe në akhiret. Pra, subhanë Allah, me i lutje dhe tjil, ka ishte përmledhur, i ke përmledhur vërtet si të të profetit sallallahu alaihi sallam, i ke mbushur duar dhe tua me të mira, dhe i ke mundësuar vëtës tënde të mirat e dënjadhe të akhiretit. Subhanë Allah, vërtet të e në fjallë, dhe cilat njëri u mund të të të të në shdo moment, duke ecur, pra në çdo moment që ne kemë mundësi të përsëritim dhe të lutim Zotin nëpërmjet të tilla lutjeve, në tilla përkujtimeve, ne mund ta bëjmë një gjë të, të tillë dhe të na mbushën duart tona me të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Dhe ti ke munduar vetes ton, numturit në, në dynjën e ahiret. Elusallahu anze ve xel. Të më mësoj çdo të mirë, të më mësoj si të adhurojmë atë, si të jemi mirnjohës ndaj tij, si të përkujtojmë atë sa më mirë, ashtu sikur s'ai kënaqet dhe elusallahu anze ve xel që të na jap forcë që mediturin që na dhuron ne tpunojm, të punojmë të bëjmë durim dhe të huamsojmë të të tjerëve, pa dyshim, kjo është rruga e të zgjedhurve. Allahu subhanahu wa taala i beqatoi më të mirën në dynjë dhe në ahiret. El usmullahu na zexhel, fal gjunafet tona, ti mbuloj të meta tona, të na udhëzojnë rrugën e drejtë dhe të na bëj të udhëzuar dhe udhëzues. Subhanakallahu wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu lijk, wa akhiru du'wana, alhamdulillahi rabbil alamin waqal rabukum ud'uoni as tajib lakum